În această seară vom continua să vorbim despre cele întâmplate în ziua a doua. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit și astăzi! Părinte, cum vede știința formarea atmosferei? Ca să vedem și noi cum putem împăca lucrurile. Și în acest caz, cronologia este mai diferită decât fenomenologia. De exemplu, după ce afirmă că până acum 4,5 miliarde de ani, pământul a fost o masă de lavă fierbinte, știința dezvoltă un scenariu compatibil cu Biblia, care începe cu formarea crustei, a scoarței pământului, pe fondul unei intense activități vulcanice și a evaporării apei, ceea ce a ținut pentru multă vreme pământul practic în întuneric. Când răcirea s-a accentuat... Vaporii de apă s-au putut condensa și a început o ploaie care a durat milioane de ani și a făcut ca pământul să fie complet acoperit de apă. Nu e așa că seamănă teribil cu începutul descris de Biblie în întuneric și sub ape? Seamănă cu adevărat foarte mult, dar cum rămâne cu milioanele de ani? V-am spus că aceasta este mai greu de împăcat. Conform științei, după circa 500 milioane de ani de la formare, pământul de-abia atunci a avut o atmosferă primitivă în care domina metanul și apoi numai după un miliard de ani, prin degradarea lui, a ajuns să fie alcătuită atmosfera într-un câtva asemănător celei de astăzi conținând, adică, hidrogen, azot, oxid de carbon, bioxid de carbon și vapor de apă, bineînțeles. Principala caracteristică a acestei atmosfere primitive era, vedeți, lipsa desăvârșită a oxigenului. <sus> explică Părinte Grigorie știința apariției atmosferei, de a fost nevoie de un miliard de ani. În mulțimea variantelor propuse, că sunt multe, chiar foarte multe, Pollock, un mare specialist de la NASA, sintetizează patru modele importante. Modelul 1. Originează atmosfera în resturile nebuloasei presolare, din care s-au format apoi planetele. Principala critică adusă ipotezei este că ar urma din aceasta ca raportul gazelor inerte, argon-neon de exemplu, să fie cam același în atmosfera planetelor vecine Pământului, condiție care nu este nici pe departe îndeplinită. Al doilea model este mai fantezist. Constituie atmosfera primitivă din gazele aduse de comete și asteroizi. Dar și meteoriții ar fi bombardat cu șanse aproape egale planetele în formare, deci concentrația în substanțe volatile ar trebui să fie asemănătoare în atmosfera planetelor din sistemul nostru solar și nu este al treilea model, numit asocierea granulelor, mută înglobarea substanțelor volatile în granulele de materie ale nebuloasei înainte de a se aglomera aceste granule pentru a forma planetele. Iar după formare, presiunea a provocat creșterea temperaturii în miezul planetelor în formare, ceea ce a scos la suprafață substanțele volatile conținute. Chiar dacă s-a complicat mecanismul înglobării și eliberării acestor substanțe, consecința ar rămâne aceeași, adică o concentrație similară a substanțelor volatile pe diferite planete, măcar pe cele vecine cu pământul. Și din nou nu este adevărat. Ultimul model, numit degazare, este modelul cel mai acceptat, pentru că oferă propunerea unei explicații a diferențelor de concentrație semnalate. Conform acestui model, forța gravitațională diferită a planetelor a reținut în mod diferit în atmosfera lor substanțele volatile, deci planetele putem zice că s-au degazat în mod diferit. Ceea ce avem acum este însă o atmosferă secundară, apărută ulterior din gazele emanate de erupțiile vulcanice și adăugate atmosferei primitive. Prin ce este caracterizată această atmosferă secundare, porinte? Atmosfera actuală a Pământului este alcătuită din gaze și vapori de apă și, în evaluarea științei, are o masă de 5 de mulțit cu 10 la puterea 15 tone. 99% din vaporii de apă se găsesc în partea ei inferioară, numită științific troposferă, în care se formează norii și precipitațiile de tot felul. Gazele sunt reprezentate, după cum știm din școală, 78% azot, 21% oxigen. 90% din totalul de ozon se găsește la altitudinea de 20... 30 de kilometri în atmosferă. Până la acest strat, temperatura scade odată cu altitudine. Pentru ca, dincolo de el, în stratul numit de știință tocmai de aceea termosferă, prin absorția radiației solare, temperatura să crească până la 1000-1500 de grade Kelvin. La limită, Spre altitudinea de aproape o de kilometri, exosfera face trecerea la spațiul cosmic, extrem de rarefiat și rece. Din câte știu, stratul de ozon este extrem de important pentru viața de pe planeta noastră. Da, acest strat de ozon are un rol esențial în reducerea nivelului de radiație ultravioletă ajunsă la sol, știința crede că a fost constituit acest strat de ozon în urmă cu circa 600 milioane de ani. De aceea admite că viața terestră numai de atunci încoace a fost posibilă. Mai înainte de acest timp, fiind prezent doar în mediul agvatic, unde susține că a și putut apare viața. La extrema cealaltă a spectrului radiațiilor, un rol la fel de important pentru existența vieții, îl joacă vaporii de apă, care constituie scutul termic ce ne ferește de pârjolirea radiației infraroșii. Tot vaporii de apă sunt principalul actor și al efectului de seră, nu e așa? Da, corect. În explicarea efectului de seră, vaporii de apă ocupă locul întâi. Urmați în ordinea descrescând a participărilor la acest fenomen de bioxidul de carbon, apoi de metan, apoi de ozon și cel mai puțin de oxizii de azot. Sunt componenții atmosferei care împiedică împrăștierea în spațiul cosmic a căldurii ajunsă la Pământ și apoi reflectată de el. În lipsa acestui efect de seră, se pare că temperatura medie anuală la suprafața solului planetar ar fi de minus 18 grade Celsius, deci înghețat complet ar fi pământul, în loc de plus 14 grade cât este în medie în prezent. Totul este însă foarte bine reglat, parcă mai bine decât jocul întâmplării pe care îl acceptă știința. Industrializarea din lumea contemporană mai ales prin degajerile masive de bioxid de carbon, tinde să sporească acest efect de seră. Și creșterea lui cu doar 5%, adică cu un grad numai, a temperaturii medii amintite, ar provoca o adevărată catastrofă planetară prin topirea parțială a calotelor glaciale polare și ridicarea cu câțiva metri a nivelului oceanului planetar. <sus> ca o consecință a industrializării se aude tot mai insistent și alarma că este în pericol stratul de ozon. Sunteți foarte bine informată și din nou aveți dreptate. Mai ales prin oxizii de azot de data aceasta se obține un dublu efect nefast. Pe de-o parte, sporirea efectului de seră și spargerea stratului de ozon pe de altă parte. Deasupra polilor deja există două breșe mari în stratul de ozon, au descoperit zborurile cosmice. Riscăm să fim mai expuși în viitor, și în extrema ultravioletelor, și în extrema infraroșilor. Orice sporire a efectului de seră este o alunecare pe plan înclinat, cu un efect de avalanșă, adică căci ridicarea oricât de mică a temperaturii accentuează evaporarea apei și vaporii de apă auto efectul de seră. Dacă nu vom fi și înțelepți, ci numai niște deștepți creatori de tehnologie, mai devreme sau mai târziu ea se va întoarce împotriva noastră. Perspectiva epuizării carburanților fosili convenționali fac mai febrile cercetările pentru lansarea unui motor cu hidrogen, care ar avea drept combustibil apa. Experimental el există, dar trebuie perfecționat și făcut accesibil ca preț pentru a deveni un produs de serie. Am luat acest exemplu pentru că se zice că un asemenea motor este și nepoluant. În sens clasic al poluării, poate da, dar el, în loc de bioxid de carbon, va elimina vapor de apă și trebuie evaluat în cât timp apar efectele nefaste ale surplusului de vapor de apă de data aceasta în atmosferă. Nu numai efectul de seră nepaște, ci știința avertizează și furtuni de felul ciclonului și taifunului în zone ale Pământului, care le cunoaște acum numai de la televizor. Totul este cudus și întors. Din atmosferă ajungem să provocăm consecințe în hidrosferă. Așa este. Iar prin ele, dat fiind raportul de încălzire de 10 la 6, adică 10 grade la sol, înseamnă 6 grade în apă, se va deteriora și mai mult echilibrul termic. De asta este bine să știm cum a făcut Dumnezeu să funcționeze lumea, pentru că în marea lui înțelepciune, echilibrul pe care el l-a dat lumii este pe muchie de cuțit. Și fără să fim luminați de Dumnezeu, Repede riscăm să stricăm și să pierdem totul. Rețineți bine cu toții, cel mai mare ecolog, de fapt adevăratul ecolog, este Dumnezeu. Noi nu trebuie decât să respectăm legile puse de El și suntem la adăpost de orice risc. Părinte Grigorie, ca să putem reveni măcar în discuția noastră la Dumnezeu, am putea spune mai întâi că și știința acceptă că, într-o a doua etapă a creării Pământului actual, ca și în a doua zi din Biblie, a avut loc formarea atmosferei, ca și ceri imediat al Pământului. Cred că ar accepta acest lucru și oamenii de știință, dacă nu insistăm asupra duratei. Multe fenomene coexistă în ambele explicații, ați văzut. Întunericul inițial... Apele acoperitoare ale pământului, formarea atmosferei, inclusiv pe baza evaporării acestor ape, efectul de scut termic protector al acestor ape, dar și efectul lor de seră. Toate fenomenele acestea sunt de potrivă prezente în ambele explicații. La întrebarea ce rost a avutăria care a separat apele, Sfântul Vasile cel Mare dă un răspuns aproape identic cu al științei contemporane. Învăluind cerul cu vapori, apa atmosferică previne arderea pământului de către căldura din Eter. Nu sună aproape științific. În ceea ce privește efectul de seră, adăugat, Sfântul Vasile afirmă că inițial pământul a avut o temperatură agreabilă și uniformă peste toată suprafața sa, propice unei bogate vegetații cu adevărat paradisiace. Această acoperire uniformă a pământului o dă părintele Serafim Rose ca posibilă explicație a faptului că s-au găsit sub ghețurile polare Fosile ale unor forme de viață, astăzi recunoscute ca tropicale. Cum o să vedem, nici religia noastră nu exclude cealaltă explicație a deplasărilor continentale, asociate marilor modificări orografice provocate de potopul biblic. Deplasări pe care le are în vedere și știința, desigur, cu o altă explicație cauzată. Iată că am găsit multe lucruri care sunt prezente într-o formă destul de apropiată și în discursul religios și în cel științific. Rămân și niște diferențe greu de împăcat în afara celor de durat în timp. Un asemenea exemplu este proveniența apei ce acopera pământul. Vă amintiți că știința o explică printr-o ploaie de milioane de ani. Dar conform Bibliei, Dumnezeu nu a dat ploaie pe pământ până la facerea omului, ba chiar până la marele potop din vremea lui Noe. Dar despre potop vom vorbi într-o altă zi, alta și biblică și calendaristică. Știință și religie a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la ora 19.30 la Știință și religie la Radio Logos. Thank you.